Sanna Manifesto Feminista 8 Día Internacional da Muller. 8 de marzo como Día Internacional da Muller foi adoptado pola Asamblea Xeral da ONU, a mediados de 1970. Esa reivindicación ten a súa orixe nas manifestacións feministas que reclamaban o dereito ao voto. Mellores condicións laborais e a igualdade entre mulleres e homes. Esa igualdade de dereitos entre homens e mulleres é precisamente o que defende o feminismo, tal como recolla a súa definición no, no diccionario da Real Academia Galega. Partindo desta base, seguramente a inmensa maioria das persoas do noso instituto sexamos feministas, porque ser feminista significa simplemente defender a igualdade entre todas as persoas, cada quen ao seu xeito. Inda que hoxe, en día, o feminismo se xa atacado dende algúns sectores da poboación, Compre lembrar os numerosos logros que este movimento trouxo para toda a nosa sociedade, non só para as mulleres ao longo de moitos anos de loita. Grazas ao feminismo, as mulleres poden conducir. As persoas poden vestir como queren sen sentirse xulgadas. As mulleres poden elixir ser nais nice ou non. As mulleres poden ter permiso de maternidade. Os homes poden ter permisos de paternidade. As mulleres poden ter unha conta bancaria. As mulleres poden decidir casar ou non. As persoas poden divorciarse. As mulleres poden ter propiedades. Os homes poden chorar sen ser criticados. As mulleres poden ter un salario propio. As mulleres poden ser militares. As mulleres poden traballar fora da casa. As mulleres poden viaxar sen permiso do seu marido. As mulleres poden competir nos xogos olímpicos. Os homes poden expresar os seus sentimentos con liberdade. As persoas poden opinar libremente. As mulleres poden usar saia curta e pantalón. As mulleres poden fuxir da violencia. As mulleres poden traballar fóra da casa. As mulleres poden vir á universidade. Os homes poden coidarse a preocuparse pola súa imaxe persoal e estética sen ser criticados. As mulleres poden usar anticonceptivos. Os homes poden participar en disciplinas artísticas como a danza, patinaxe ou natación sincronizada. As mulleres poden decidir sobre os seus corpos. As mulleres teñen dereito á educación. As mulleres poden votar. As mulleres poden gobernar un país. As persoas somos máis libres e iguais. O mundo é un lugar máis xusto. A pesar de todos estes logros e de moitos máis, aínda a día de hoxe non acabamos a igualdade real entre homes e mulleres. Por iso fai falta ver o mundo, o mundo cunhas lentes violetas Para mudar aquilo que aínda non é xusto se ti tamén cres na igualdade entón tamén es feminista tempo son x estamos todas indndo Buen hola, hola, Raquel, nos escucha mucho, a ver, yo sé, ninguno es coito a ninguno, a ver, déjame pensar, a ver Así? Así un pouco mellor, non? Si, sí, o que pasa é que te, cando escoito o programa Porque eu escoito de vez en cando Noto como que teño como moita variación De, de, de volumen por, por, por eh? Porque veño máis arriba por Porque a checa está diante A checa está atrás, atrás sí, eh, que, eh, Queren te clipsar Pasaba o traballo de correcirche todo iso Pero agora xa non fai ah, sí. <risas> vale, Porque senón perdo a fin de semana A fin de semana por decir algo Que xa sabedes que nos eh, gravamos Gravamos en os, directo, claro Por Ben, eh, nada, empezamos este programa no mes de marzo Imos cun pouco de retraso Estamos falando do 8 de marzo Vides de escoitar o manifesto Benito. feminista Que fixo a nosa Assemblea Feminista Estela Lila eh, Non queríamos deixar pasar esta efeméride eh, Tamén traela aquí o Comores Como non podía ser doutra maneira Nada, continuamos, coxe tenemos moitas cousas Pois sí, vamos alá Pois como xe non é novidade Continuamos cos últimos partidos do campeonato de badminton Que xa está chegando Thanks God a súa fin E tamén nos recreos E despoder participar e xogar ao xedrez No torneo que están organizando desde Biblio E tedes ata o día 19 de marzo Para apuntarvos e, Despois, unha vez que vos apuntedes Pois comecerán un campeonato Así que estad atentos ás redes sociais e, O 19 de parte tamén é o día do pai Así que eso face unha manualidade Un un colar de macarons Festa capitalista Festa capitalista, onde é xa, des que claro. gustan a Olalla Que pasa, Gonzalo? Non te gusta, diga do pai Moito <risa> <risa> <risa> Para bueno, que lle compréis un detalle Non se xa descutres E logo tamén temos actividades no centro En este caso serán Para o alumnado de terceiro de ESO Que o Berres asistirá a obra de teatro Que se tivo que adiar fai unhas semanas Esto falando da obra A de Amor Teatro E que poderán ver no auditorio Mingos de Pita Parece que cando se empezaron a organizar ainda quedaban mundos e moreas de semanas, pero xa está aquí ya llegó a época de viaxes longas eh, de, de, longa de longa duración. duración. Viaxes longas, ao mesmo que eh, viaxes de longa duración. Pero quedaba un pareado chulísimo. Sí. Ya llegó a época de viaxes de longa duración. Vale, ok. Eh, Comeza entón a temporada o alumnado de segundo bacharelato que, mm, que me xa me dan, voarán a París que bueno, Cuba, para, sans, por para favor. comer Uh, Estou non sei ben Ti, Gonzalo, que sabes falar francés? Pan au chocolat Pain. Éclair Éclair Ah, mira Croissant Croissant É máis pastelería francesa Patisserie Patisserie eh, Estarán ali do 22 ao 26 deste mes E irán acompañados do noso representante Guamma E Marte, Marta, profe de francés Oni va? Ale, ale Ale, ale Pero a semana que vem Vale, ben, o plato grande da historia Porque teño que falarvos doutra do que é moi chachi A de Londres Bueno, polo momento, a BF1 sí, pero falando de actividades Imos facer agora un flashback Para volver a unha das nosas citas preferidas Durante o curso o Que entroido. boniversario do godo dos pais de Olacha <ríe> No é o entroido Inda eh, non nos dera tempo a comentar Como foi a celebración deste ano, que vos pareceu? Moi ben, gustou moito que fose fora Estivamos un día xeneal Eh, a, a min picou moito o micrófono porque estás de lado, pois pues que, que É que uh, realmente non me estous coitando, pero. Depois aí non pouco mal porque me picou a cabeza todo o tempo coa peluca de John Lennon, que repito, porque hm mm, vente cunha unha peluca, eh, por eso é que hai moito que avanzar neste mundo. Eh, diciame, guapa. Eh, pero, eh, son un home co pelo largo, son John Lennon, que era o estilo do es The que É <risas> que era Inmutable Estabas no, no. Eso sabes, porque che pasa Porque levaba la perilla Ahí A mí xa ya... bueno, eh. O mellor foi fue... o baile de profes Que foi espectacular, espectacular ¿eh? que sí. Tanto tempo ensaiando Ben, pois Teremos vos unha pequena mostra do ambiente Que se respiraba ese día noías de Melide Grazas ao traballo dun grupo de Reporteras e reporteros que pasaron a mañá Coa grabadora na mão E aí vai Estamos aquí con Xeli, eh, Oxe. Xeli, eh, de que ves disfrazada? Veño disfrazada de bomba, que é en África, que hai xente que non sabe que encanta a canción de bomba, pero aquí en África. Igual sodes demasiado novos para, para sabelo, pero si sí, aquí en África. Eh, Gustaronxe os espectáculos eh, do alumnado do IES? Oi, si sí, hai moitísimas, ou sea, actuacións moi guais, eh? Eh, pero, bueno, faltoume un pouco que os maiores fixeran algo espectacular, porque son os maiores, pero, bueno, estaban de exámenes, entón, é eh, entendible, claro. Cal foi a túa favorita? gustóme moito de Gris, pero, que, claro, seguro que non sabedes que é Gris, pero unha película así, antiga, eh, que formos de terceiro C, creo, que fixeran un baile moi guai. Si, sí, ben De que vas disfrazado? De payaso justiciero De que vas disfrazado, Marcos? Nah, de de lobo, con pijama Pois pues, moi mal, moi mal Tens que ir máis disfrazado Tens que pintar a cara Que pereza Hola, Aldan, como estás? Moi ben, aquí disfrutando os carnavales No instituto De que vas disfrazado? Eu veño de canguro, pero a verdade é que parece máis picacho A verdade é que si, sí, pa que mentir? E ti que eres o técnico da música? Si sí. Estás foñendo toda a música de todas esas actuacións, non? Si, sí. este ano o ano pasado fuxo na xeo Porque como o director está moi ocupado Hai que traballar E que actuación te gusta máis hasta ahora? Pues a, a que están bailando ahora mismo A mi también me gusta moita, moi colorida Si sí. Buenas Moitas gracias por ofrecernos, por prestarnos so un momentiño do teu traballo. De nada, gracias a vos. De que me has disfrazado, Pedro? Eh... Donald Trump, yes, yes. E eh, que tal estás pasando, Xer? yes, yes. <ríe> Sí e que che parece estes carnavales? Good, good, good, very igual, well, very well Que é a actuación que máis che gustou hasta ahora? A miña Claro que si, sí, pero se te va a actuaxes Por eso Hola Andrés, que tal estás? Ben! Non me has disfrazado polo que vexo? Non, e este que disfrazado? No, non, non me apetecía, dávame moita pereza Que actuación che gustou máis? A de, a de Carvayal. A de, a de Carva, a de Carva, porque esos meneitos me gustaron. Parece que estamos en el <risa> Sí, es verdad. Ojalá familiar, fuera... ¿eh? Pa... Eu creo que dá máis ambiente a roda hai que volver a poñer a roda que ten cancios máis Agora ah, verro de máis Estamos unha roja Unha terra do patriarcado Unha terra sardinha A ver, que nos vas contar hoxe, Gonzalo? Podo ¿Sí? xa ¿Sí? Claro, estamos introducindo vale, Vai a introducción Venga. Fai algo máis dunha semana Estábamos a celebrar o 8M, o Día Internacional da Muller Por este motivo decidimos escoller unha palabra Que tenga un significado especial pois fai referencia á muller como nena. O certo é que as persoas máis cativas son as depositarias da loita feminista que se ven desenvolvendo nos últimos tempos. Delas depende, en gran medida, o rumbo que tome a busca da igualdade entre xéneros no futuro próximo. E por qué? Ben, diz que o mellor momento para aprender, aínda que nunca é tarde para facelo, é a infancia. Despoxarse de complexos, preguntar, non poñer límites ás expectativas propias e alleas, individuais e colectivas tamén son aspectos característicos da Nenez, que fan desta etapa un momento idóneo para que arraiguen conviccións que despois, cando chega á madurez, sexan sólidas. Pois ben, a palabra desta semana é PÍCARA Segundo Arrag, pode se tratar dun adxectivo que non nos interesa para a definición que buscamos... Non estou de acordo. <risa> o que? Que blanco, eh? O, que? o que? que? non estás de acordo. Porque a min pícara como adxetivo encantame. E creo que ten que ver co tema que estamos falando. Pero que bueno, deixeme de rematar. Despois expoña a minha tese. Despois a túa tese. Como dicía, non nos interesa eh, a acepción de pícara ou non me interesa a min a acepción de pícara como adxetivo... Eh, senón que nos imos entrar nado sustantivo neste último caso, pícara definense como rapaz ou rapaza por certo, o de rapaza introducir porque a rac refírese en todo momento a rapaz, pícaro, rapaz rapazo ou rapaza de pouca idade O exemplo que nos dá é os pícaros andan xogando as agachadas, sinónimos cativa, nena, rapaza. Esta ceción de pícara, os pícaros, é un trazo dialectal empregado na zona da Mariña de Lugo. De feito, a primeira vez que yo escoitei a alguén foi a unha mestra de Abadín coa que compartín aulas no CEIP de Merza, un colexo rural que, tristemente, foi pechado por mor do insuficiente número de matrículas. Un día escoitei dicir, "Baites como estes pícaros, chamo por eles e non me contestan. A primeira vez pareceu-me rarísimo, pero resultounos tan gracioso que, ao final de curso, todos rematamos empregando a palabra. Pois o dito, poñamos en práctica o de volver a usar a mirada dos pícaros, a atrevida, a xa, a non contaminada, tamén no eido do feminismo. é para dormir esta música a outra era panterrar no, e está é para dormir. É para espoñer a miña tese. A ver, Quería sí. decir que que pícaras refírese a unha persoa que ten picardía, non? Que é pícara, que é rapuseira, que é arteira. Eh, eu creo que no feminismo fai falta moita picardía, porque se nos ten pintado as mulleres como persoas cándidas e inocentes. Si, sí, eh, eh, hai que despois hai que despojarse, despojarse, non sei de todo eso, xa está ben de que teñamos que ser sempre boas, complacientes. Humildes. Eu creo que iba a decir unha unha tontería porque pensei eu, o que, pasa é que non son eses espaxariños que nas praias, son as o sea, pillaras, pillaras. A ver, pero leo que acabo de buscar que é no. unha vela que cortei eu sin no, querer iso, que, que, que eu creo que para o empoderamento feminino, que é unha das claves da igualdade, non? falta tamén ser moi pícaras, eu creo que está ben tamén ao agitivo Vos pues parece moi ben a cotación, o que pasa é que eu a miña sección é puramente lingüística de buscar na RAG, entón, tal como pon na RAG, a definición non me parece moi xeitada, pois pues, votárdemos pues, en riba. A definición de pícaro ou pícara como sustantivo é que actúa con astucia e mesmo con malicia para beneficiarse ou tirar partido de algo. Eh, Sonche moi pícaros ten cuidado. É Os, pero mira, os, utiliza... e, e, e os sinónimos que dan, pois tampouco son, pois, moi edificantes, porque son cazurro, lagarteiro, louván, pillabán, pillo, raposeiro, zolado. Ah, eh, pero todos están en masculino por algo será. tamén no, todos, pero todos Todos os exemplos eh, e todas as acepcións de calquera palabra que busques na RAC vas a topalas en masculino. alegro porque sempre se suele utilizar feminino para desacreditar. No, pero <ríe> está mal. tanto dizer, A RAC non pon un exemplo en feminino, é sempre to todo masculino. Cando é pícaro, é pícaro, pón, pícaro, pícaro, pícara, pero empeza. Pois eh, rapaz de pouca idade, todo é masculino. Pero, tamén, pon sustantivo tamén sustantivo, non te fíes del, que é un pícaro. Mm. Entón eu, como me encargo un pouco da parte máis de, de buscar na RAC, pois... Non te gustaba, claro. Non, non, non me gustaba, pensei que Eu ao que me refería era a pícaro Pícara como rapaz Que esa palabra como que se utiliza como dixen na mariña de Lugo sí. Porque eu penso que é onde temos que depositar eh, Efectivamente o, non, as... sí, Como a inocencia Querías despojalo como de todo ese contido Einda Negativo entre, comil de entre comillas Ainda fai da muller e a nena na ciencia É pues Que hai que empezar a, a crear pues eso, eh, curiosidade Mentalidades científicas xa nas nenas É onde se empeza a, a construir todo Onde está o futuro Efectivamente ¿Eh? o chiste lógico que eu xa me podías, po podías, podías saltalo <ríe> sabedes o que tenes que facer cada vez que escoitedes a palabra pícara pois coller unha rá e calmarlle o picor rascando porque <ríe> pica ra mi madriña <ríe> dá ganas de deixar a sección e puñerme a bailar. Eh? Pois dai. <risa> Arringamos a sección de ciencia falando de tamaños, porque uh... si! Sí, o tamaño importa e moito sobre todo se falamos de metais preciosos como o ouro e a prata. É, porque por moi inverosímil que poida aparecer, as propiedades destes elementos son diferentes dependendo da súa medida. Por iso, cando ouro se presenta en nanopartículas en suspensión, a súa cor se mella do viño tinto e nada que de sextons dourados. Isto ten que ver coas súas aplicacións na biomedicina, e que as propiedades ópticas dos metais serven para amplificar certas sinais de biomoléculas, e dicir, facelas máis evidentes. A a este mundo unha muller, Isabel Pastoriza Santos, líder do grupo de Fun nanobio do Cinbio, Centro de Investigación en Nanomateriais e Biomedicina, que revela a importancia deste mundo nano. Dende as probas de antixenos da COVID ata o diagnóstico temperado cancro, así de infinitas son as súas posibilidades. As nanopartículas de metais como a ouro e a prata caracterízanse por absorber e dispersar a luz. Isto confírlles propiedades ópticas especiais e moi diferentes das que poderían ter no mundo macro, achegando aos científicos e científicas unha ferramenta moi versátil. O ouro sempre foi un elemento venerado a riqueza debido a súa escaseza. Porén, no mundo nano empréganse con fins tan cotiáns como das provas de antixenos da Covid. De feito, as liñas vermellas que vemos cando facemos a proba débese a cor característica das nanopartículas de ouro. A maiores, as nanopartículas tamén poden detectar virus no ambiente ou no noso corpo, aferrándose á súa superficie. Con todo, as aplicacións das nanopartículas van máis alá. Na actualidade, o grupo de Pastoriza, en conxunto cun Consorcio Internacional, traballa desenvolvendo un aparello capaz non só de illar células tumorais circulantes no sangue, senón que tamén poida identificalas a nivel individual, xa que, normalmente, estas células varían moito dependendo da fase da enfermidade e ata do propio individuo. Análise profunda a nivel dunha só célula poderia contribuir no futuro ao desenvolvemento de tratamentos únicos e especializados para cada paciente de cancro. E isto está se a desenvolver gracias a que no seu equipo hai oco para inumerables disciplinas científicas. É fundamental entender que o saber compartido e a colaboración son clave para avanzar, mas a equiparación nas condicións laborais e salariais entre homes e mulleres contribuiría tamén a que cada vez haxan máis mulleres liderando equipos científicos de primeiro nivel. Porque a ciencia, queridos e queridas comareiras, tristemente é máis machista do que lle gustaría. Ó oh, sorpresa. <risa> Hoxe na sección música escoitamos un dos grupos clásicos do folgalego, Milladoiro. Milladoiro naceu, non no Milladoiro senón en Santiago de Compostela en 1979 eleva polo tanto máis de 45 anos en activo de feito, trátase dun grupo de referencia da música galega, máis en concreto no que se coñece como música celta, e ademais con proxección a nivel mundial creuse a partir da fusión do grupo tradicional Faíscas do Xiabre, cos músicos Antón Xoane e Rodrigo Romaní se ven a súa formación foi experimentando diversas mudanzas a llegar a actualidad. recibiron numerosos premios e galardóns dos que destacan o Pedrón de Ouro 1984, o Goya mellor Banda Sonora Original por la mitad del cielo en 1986, tamén a Medalla Castelao no 2004 ou a Medalla de Ouro de Galicia no 2012. Na súa longa vida musical distinguimos dúas vertentes nos seus máis de 20 traballos discográficos. Por unha banda, aqueles nos que o grupo aposta por unha sonoridade folk, e pola outra, os traballos por encarga onde Milladoiro se chega máis á música clásica O último dos seus álbums, Cantigas de Amigo foi publicado no 2022 Pois pues nada Habrá aquí o show Unha semana máis Hombre. Pásalo ben Eh, Ey, que te vas E non morrer E non morrer Pásalo ben E non marcar E que... non no, A ver que lles pasa a estas personas Pásalo ben E non mancar Moi ben <ríe>